Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa wa asyhadu anna 'ala alihi wa shahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'ashiral muslimin wa rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. saudara yang saya kasihi, lagi saya hormati, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Salawat dan salam atas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Maka kita mulakan pengajian kitab Minhajul Abidin muka surat yang ke-24, baris yang ke-11 daripada atas muka surat 34 baris yang ke sebelas daripada atas. Yang mudah mudahan dengan taufiq dan hidayah dari Allah, saya yang menyampaikan Muslimin dan Muslimat yang mendengarkan adalah sentiasa bertambah tambah dari hal iman, ta taqwa, Islam, taufiq dan malihah. Itulah yang dikatakan orang yang belajar dan orang yang mengajar kerana. Mereka itu mendapat keuntungan dari apa yang diajarkan dan juga begitu juga mendapat keuntungan dari apa yang mereka itu pelajari. Begitulah harap kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Insya Allah <tuh> mulakan pengajian malam ini dengan baris yang ketiga daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alaa ikusalisu ashayqaloo. Yang menegahkan Yang ketiga itu syaitan Jadi yang menegahkan kita Beribadah kepada Allah Ada empat Yang pertama Ialah nafsu Yang kedua Ialah dunia Yang ketiga ialah syaitan Dan yang keempat ialah makhluk Jadi pada malam yang mulai ini Pelajaran kita ialah Mengenai yang menegahkan kita beribadah kepada Allah ialah syaitan. Ada di antaranya yang sampai tidak dapat beribadah langsung kerana ditegah oleh syaitan. Ada di antara kita yang dapat beribadah tetapi sedikit sahaja kerana ditegah oleh syaitan juga. Ada yang beribadah tetapi dalam keadaan yang tidak dapat menerima penerimaan dari Allah kerana di dalamnya ada mengandung riak dan uji takabur dan lain-lain lagi itu juga didorong oleh syaitan kerana syaitan sangat-sangat dengkikan kepada Nabi Adam dan juga kepada anak cucu Nabi Adam dia telah berjanji kepada Allah pertama-tama dia meminta kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat untuk menggoda menipu daya anak Adam supaya sesat daripada jalan Allah kepada jalannya lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan impuh kepada syaitan itu sehingga hari kiamat barulah syaitan itu dimatikan oleh Allah maka ia tidak berhenti siang malam pagi petang jadi sejak dia dilaknat oleh Allah kerana keengganannya wujud kepada Adam Nabi Adam AS maka dia terus bekerja keras bersama-sama dengan tenteranya untuk memperdaya, menipu anak Adam supaya anak Adam tidak ikut jalan Allah ikutlah jalannya Dalam badai itu Allah SWT berjanji Walau banyak mana pun dosa dan maksiat Salah-salah yang dilakukan oleh anak Adam itu di atas tipu daya kamu, namun aku tetap memberikan keampunan dan penerimaan taubat kepada mereka yang minta ampun dan juga kepada mereka yang bertaubat daripada dosanya. Jadi, waspadalah muslimin dan muslimat dan juga saya semoga sepanjang hidup ini tidak diperdaya dan ditipu oleh setan yang telah dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji kepada setan bahawa kamu dan orang-orang yang mengikut bagi kamu akan kuhumbankan ke dalam api nerakaku kata Allah. Dan setan pula berkata di hadapan Allah semuanya dapat aku perdaya Baik orang tuanya atau orang mudanya atau orang laki-lakinya atau orang perempuannya Orang jahilnya atau orang kai, orang alimnya Orang miskinnya atau orang kayanya Orang besarnya atau orang kecilnya Kecuali hamba-hamba kamu yang ikhlas terhadap kamu Itu yang sukar, yang susah Aku nak menipu daya mereka itu Kemudian Lazim atasmu, hai saudaraku, dengan berperang bagi syaitan. Imam Al-Qodali mengingatkan kita semua semua ini supaya istihar perang dengan syaitan itu. Artinya kita tidak tunduk dan patuhlah kepada arahan-arahan arahan syaitan yang mengajak kita mengingkari akan Allah Subhanahu Wataala dan mengeras akan dia yang demikian itu. Artinya dengan syaiton tak boleh lemah-lembut. hendaklah kita berkeras. Kalau kita berlemah lembut ...kita berada di dalam tawanan syaiton. Langsung sepanjang hidup ini menjadi hamba kepada syaiton... ...tidak menjadi hamba kepada Allah. Jadi kita mengisytiharkan perang dengan syaiton... ...dan bersikap keras, kasar, tegas kepada syaiton itu... ...kerana dua perkara. Pertamanya... Bahawasanya ia seteru bagimu Jadi kita Terus menganggap bahawa Syaitan adalah musuh Ketika manapun Di mana juga Kita berada Bahawa Syaitan Adalah musuh kita Jangan nak bertolak ansur dengan dia Jangan nak berlemah lembut dengan dia Sentiasalah berperang Dengan keras terhadap Syaitan itu Tiada tomah padanya Bagi masalahan yakni berdamainya, tidak ada erti berdamai dengan syaitan. Nak berdamai-damai, nak berbaik-baik dengan syaitan, tak ada. Kalau tidak nanti syaitan dapat menegahkan kita beribadah kepada Allah. itu yang kita tidak juga dapat beribadah kepada Allah. Padahal Allah sudah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, kita ni dijadikan oleh Allah, begitu juga jin semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun Aku tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan semata-mata menghambakan diri terhadap aku kata Allah Subhanahu wa Oleh kerana kita tidak menganggap syaitan itu musuh, malahan kita sering berdamai dengan syaitan, sering berbaik-baik dengan syaitan. Maka kita tidak Menjadi hamba Allah yang menghambilkan diri kepada Allah. Kalau ada pun barangkali kecil sangatlah perhambaan kita kepada Allah itu. Dibandingkan mengabdian kita dan perhambaan kita kepada syaitan itu. Ana'udzubillah. Kalau berterusan sampai kita dimatikan oleh Allah dalam... Menghambakan diri kepada syaitan. Na'udzubillah. Saya masuklah dalam neraka bersama-sama dengan syaitan. Dan tinggalkan atasnya. Tetapi tiada memadak ia akan dia. Melainkan dibinasakan kamu sekali-kali. Nah, itulah. Kalau kita berdamai-damai. Berbaik-baik dengan syaitan. Berkompromi lah. Bertolak ansur dengan syaitan. Syaitan akan membinasakan kita Apa yang diminasakan? Akidah Yang banyak orang syirik, Banyak orang murtad ya. Tetapi Mereka itu tidak menyadari Padahal setan sudah mengajak kita keluar daripada Islam Banyak kali Ikut perkataan Ikut akidah Ikut perbuatan Oleh kerana kita jahil maka sebab itu sudah banyak kali sebenarnya keluar daripada Islam ya? binasa dah akidah itu yang kita kedapatkan syariat kita binasa syariat kita binasa yang wajib-wajib macam tak berapa wajib yang sunat-sunat macam tak berapa sunat sunat, yang perdukipayah macam tak berapa perdukipayah yang haram-haram macam tak berapa awal yang makro makro macam tak berapa makro. Kenapa tu dah binasa dah. Jadi takut takut kita dimatikan oleh Allah sedang binasa akidah mati kafir. Takut takut kita dimatikan oleh Allah di dalam keadaan binasa tarekat yang wajib. Belum wajib lagi. Yang sunat, belum sunat lagi. Yang haram, belum haram lagi. Yang makruh, belum makruh lagi. Nesayat kita di dalam azab Allah. Di negeri akhirat kelak. Walaupun. Orang-orang. Yang berhakat akan Allah. Akhirnya akan dapat masuk surga juga. Tidak seperti orang kafir, Tidak seperti orang munafik. Mereka itu kekal dalam api neraka selama-lama. Tetapi orang-orang yang beriman itu disebabkan masih ada juga imannya kepada Allah. Dalam pada itu ada melakukan kedurhakaan dan tidak minta ampun serta tidak bertawabat kepada Allah. Ketika menemui matinya adalah menerima azab dahulu di dalam api neraka Allah. Apabila habis tempoh dan masa lalu dengan keluasan rahmat Allah dikeluarkan orang itu daripada neraka setelah dimandikan pada satu sungai yang dinamakan Nahrul Hayat barulah diizinkan oleh Allah untuk masuk dalam surganya jadi seboleh-boleh sedapat mungkin janganlah masuk neraka dahulu harap kita kepada Allah teruslah masuk surga tidak tinggal kepada tempat azab yang begitu pedih yang memang kita tidak mampu, tidak tahan untuk menerimanya, ya? Azamlah mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah atas jalan ini sehingga kita dapat menolakkan akan tegahan-tegahan daripada syaitan daripada mematuhi dan mento'aki akan Allah subhanahu wa ta'ala itu dan tiada jalan tiba-tiba sentosa daripada umpama ini setru. apabila orang tu sudah binasa di atas tipu daya syaitan di mana setan telah berjaya menegahkan daripada kita belajar yang kerja belajar ni dapat sambutan kerana yang menyuruh kita belajar ini Allah yang menyuruh kita belajar ialah Nabi Kalau dah Allah dan Nabi yang suruh Takkan kita nak ingkarkan Tetapi oleh kerana syaitan tegak Maka sebab itu banyak orang tidak boleh datang mengaji macam-macam eh, lah caranya Syaitan menegahkan supaya kita jangan mengaji Kepada yang muda dikatanya buat apa Belajar muda-muda Belum tentu kamu dapat amal Besok saja dah tua baru belah, baru belajar, kata syaitan. Nanti yang kita muda-muda dulu tak belajar. Tua-tua hmm. macam ni baru belajar. Begitu juga orang yang sudah belajar itu. Masih lagi ditegah oleh syaitan. Jangan amal, kata ini. Jangan amal, kata ini. Kerana beramal pun belum tentu masuk surga. Orang yang tak beramal tu pun belum tentu masuk neraka. Itu pandai, kata syaitan. Orang yang sudah beramal pula Masih ditegah juga oleh syaitan Dari dapat pahala dari Allah Kata syaitan Kalau orang yang paling banyak beribadah Orang lain tak banyak macam kau Supaya kita ujung Supaya kita ria, Supaya kita tak kabur Dan lain-lain lagi Dan macam macamlah Tipu daya daripada syaitan lama kelamaan orang yang sudah binasa tadi itu sebagiannya sudah binasa akidah sudah menyekutukan Allah macam satu contoh pada saat ini yang orang tidak menyadari sepatutnya kita ni semua tak kira dia pemerintah ke tak kira dia kena perintah dia ke, tak kira dia orang alim ke orang jahil ke Bakteria dia pati amno ke, pati pas ke, pati 46, ke, amin ke. Akidahnya bahawa Allah itulah yang maha berkuasa. Akidahnya bahawa Allah itulah yang maha berkuasa. Sehingga arahan Allah, perintah Allah itulah yang dijunjungnya. Perintah dari yang maha berkuasa. Tapi tidak ada orang yang mempertahankan bahwa ini adalah perintah yang maha berkuasa. Baik si Kodi, baik si Mufti, baik ulama kebangsaan, baik yang dipertuan agung, baik Perdana Menteri, baik Menteri Bosa, baik akhir Rakyat, baik Hakim Negara, baik Ketua Polis Negara. Seterusnya lah sampai kita orang kampung, baik Pak Imamnya, baik Tuk pengulunya, baik Tuk Sidangnya, mereka semua mengatakan ini adalah arahan daripada pihak yang berkuasa. Mengapa tidak dipertahankan bahawa ini adalah arahan daripada yang maha berkuasa? Masing-masing mempertahankan ini arahan pihak yang berkuasa. Jadi pihak yang berkuasa lah yang ditakuti oleh orang ramai. Yang maha berkuasa tidak juga ditakuti, tidak juga ditaati. Sudah syirik ke belum? Sudah syirik ke belum? Sudah syirik ke belum? Sudah. Sudah. Karena mereka beranggapan bahawa pihak yang berkuasa boleh memberi mudarat. Susah kalau kita tak ikut arahannya. Senang kalau kita ikut arahan pihak yang berkuasa berhubung dengan Allah. ...kita rasa tak boleh memberi mudarat apa-apa. Kalau kita ikut pun arahannya... ...bukan dapat apa-apa. Kalau kita tak ikut pun arahannya... ...bukan kena apa-apa. Jadi kalau begitu sudah terbaliklah. Allah tidak memberi bekat. ...si makhluk boleh memberi bekas. Binasa tak akidah? Binasa tak? Binasa. Tunggu selesai. Jadi orang-orang yang sudah binasa ini... Dia rasa sentosa Dengan seteru Kalau dengan setan dia rasa aman Kalau dengan Allah dengan Allah Dia rasa tak aman Sebab itu kalau kita bawa Dengan bawa kepada Agama Allah macam tak aman lah. Diri kita Macam tak aman Keluarga kita macam tak aman Kampung halaman kita macam tak aman Negara kita pun macam tak aman Kalau kita bawa ...kepada agama Allah. Tapi kalau dibawa kepada agama syaitan... Ya, ...yang dikata jalan Tahu itu jalan Setan, ...aman. Negara pun macam aman, makmur, maji, sentosa atau muslimin. Ya. Sebab dah minat. dalam keadaan dia... Ya, ...sudah berhak kepada Allah... Ya. Dirinya masih aman lagi Masih tenteram lagi Masih rasa damai lagi Rasa bahagia lagi Dan lalai daripadanya Itulah Punca-punca kita lalai Punca-punca ha, kita lalai ya? Lalai nak beribadah Kepada Allah Padahal sudah dikatakan oleh Allah Aku tidak jadikan jinn manusia itu Melainkan untuk beribadah kepada aku Ada ilmu Buat ibadah kepada aku ada tubuh yang sehat untuk beribadah kepada aku ada harta benda kekayaan untuk beribadah kepada aku ada pangkat kekuasaan dan kebesaran untuk beribadah kepada aku tapi semuanya tidak berlaku sebab kita lalai kenapa lalai? kerana sudah aman dengan setan dengan Allah tak aman sebab itu kita rasa kalau duduk di rumah Allah, tak aman. Lama sikit, tak boleh. Panjang mengaji sikit, tak boleh. Banyak beribadah sikit, tak boleh. Macam tak aman. Tapi kalau duduk di tempat-tempat yang bukan rumah Allah, rumah syaitan, ha? aman. Kak bola tu aman tu. Hujan pun boleh aman. Kak Kedai Kopi boleh aman. Kak Pekan boleh aman. Nampak tu ya? Tapi kita tidak dapat mengesan. Ay, aku boleh aman pulang di sini. Sedang ini bukan rumah Allah. Ini rumah Satan. Ini tempat Satan. Kenapa aku boleh aman? Kalau begitu aku ni sudah jadi cucu saya. Ini nampaknya. Kalau kita dapat kesan. Tapi kita tak dapat kesan. Ali juga kita duduk di rumah Allah boleh tak aman duduk di rumah menteri besar boleh aman duduk di rumah Pak mentua boleh aman artinya sudah macam tak begitu minatlah dengan Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang lain kita sendiri cuba tengok kita datang semayang berjamaah Kurang lambat lambat lagi kalau tak mengaji ala kulihal sebab kita dah mengaji lama kan biasa saja padahal kalau kita datang awal kita boleh beriktikab makin panjang kita beriktikab belum beribadah lain cuma duduk saja saja aku berhenti di masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala Al-Tuhah tulis tak depan Yang kena duduk saja belum baca Quran belum berwidid belum berjikir belum bertahsir Dah dapat pahala Duduk yang Beribadah kepada Allah Dah bertahun-tahun Sejak belum pencin Sampai pencin Tak gemar juga Tak aman lah Di rumah Allah ni Tak Tak aman Datang Kurang lambat-lambat lagi Kurang lambat-lambat lagi Kurang lambat-lambat lagi Balik lagi Lawang siapa dulu cepat Itu aman ke Tak aman namanya lah, Dalam rumah Allah Hah Aman ke Aman lah. Tak aman. Tapi yang peliknya, bila, ya, bila zat mahluk datang ke masjid ni, kita aman pula. Katakanlah zat menteri besar. Nak tengok orang UMNO gerumkan kepada zat menteri besar, panggil yang menteri besar. Kalau tak nanti ketua bahagian datang, ketua cawangan pun datang. Semua ahli amno dah datang. Jadi orang amno geronkan orang-orang politik. Ada orang amno. Salah catat saya. Kalau salah boleh jumpa dengan saya di depan masjid. Sama ada betul atau salah catat saya. Nak tengok orang amno banjir dalam masjid ni, panggil wakil rakyat, panggil menteri besar, panggil perdana menteri. Kalau tak tekung muka amno ni, bukan main, nak tunjuk muka, nak tunjuk ngukur, nak tunjuk muka. Teruklah amno ni. Ada orang omno. Lain macam tengok saya orang omno. Tapi memang itulah perangai kau, suku datang masjid, datang surau, kalau zat orang-orang besar kau datang ke rumah Allah. Macam tu. Hai orang pas pun kadang sama. Pas-pas melepas juga. Nah, ya, kalau ada ni aje, ada mak sabu. Ya, ada eh, tuan guru haji-haji awam baru lama dapat itu mana ada orang-orang pas selalu datang, tak, tak ada juga lebih teruk lagi orang 46 Maka sebab itu tak dapat gerunkan zat Allah itu pandainya Zetan kamu jangan gerunkan zat Allah gerunkan zat makhluk Nah, inilah makhluk yang memberikan kesenangan, kemewahan. Inilah makhluk yang kalau engkau tidak takut, engkau tidak patuh, engkau tidak segan engkau akan susah. Baik itu kita bila dikatakan abuah kena blacklist, tau. Hmm, takut tak? Takut tak? Takut? Makhluk yang bagi blacklist tidak takut. Allah bagi blacklist tak tak? Tak takut? Air neraka tu tak blacklist. Hah? neraka tu tak blacklist astagfirullahaladzim pak imam baru dikata awak blacklist Ketanya, mengikut wakil rakyat kita pak imam kita ni blacklist tau Hah, menggeletar pak imam Hah, dengar kata pak imam masuk blacklist paduli apa dengan blacklist makhluk yang kita takut dan gentar adalah blacklist Allah wa dalam kubur tu pun dah black cukup black ha, very black dalam kubur tu dah very black ha, jangan main-main ya. mengikut pejabat agama, saya ni blacklist kalau panggil ceramah atau buat pengajian diberitahu dengan pejabat agama bahawa guru yang mengajar atau kunci penceramahnya ialah Ustaz Ghazali jangan dia blacklist oh jadi orang pejabat agama semua whitelist lah ya haa Ya kerawai lis blacklist di kalangan makhluk tidak menghiraukan baik lis blacklist kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah itulah mukminan muslimat sudah rasa akidah, dinas sudah akidahnya terhadap Allah ana uzubillah. Jadi mak itu punca-punca lalai itu adalah merasa aman dengan setan itu. ...tidak menganggapnya sebagai seteru... ...dan tidak istihar berperang dengan mereka. Dan kamu telik di dalam dua ayat daripada kitab Allah. Pertama, firman Allah Ta'ala. Alam a'hadu ilaikum ya bani Adam... ...alla tabudu syaitan... ...innahu lakum adubun mubin. Tiadakah aku janjikan kepada kamu hai anak Adam perjanjian Allah kepada anak Adam bahawa jangan kamu sembah akan seton oh, jangan sembah seton jangan ikut seton itu yakni jangan kamu ikut akan dia bahawasanya ia bagi kamu seteru yang amat nyata seton itu bagi kita adalah mu? musuh tapi dah kebalik Allah kita jadikan musuh Setan kita jadikan tolan. Sebab itu siapa-siapa yang bertolak dengan Allah dimusuhi. Nah, macam itu. Nah, dimusuhi, diperangi, dibenci, dimarah, direpot-repot, nah, diadukan. Macam-macam lagi. Nah, orang itu dah jadi setan. Siapa-siapa lah. yang menganggap musuh kepada orang yang bertolak dengan Allah nah, itu setan. Lah. Kalau dia orang amnol, itu setan amnol. Lah. Nak repot aja, nak ngadu aja. Pegawai agama lah, wakil rakyat itulah ini setan betul amnol. Ha <tuh> Yang pelik, benda-benda dosa, benda rakyat tak mau repot, tak mau mengadu, tak mau komplain. Yang pelik itu mengaji macam ni, ceramah agama macam ni ya dia nak ngaji, nak repot nak ambil tindakan dan macam-macam itu nama tentera-tentera setan ya. ketua dia itu yang kata ketua tangkap, mengaji di dalam, tangkap mengajar orang, ditangkap, seramah ugama, ditangkap buat dosa, tak usah, tangkap ya, macam itu itu ketua dia yang jangan saya pun tak dikira blacklist tak mengikut orang ammu Pandamaran Jaya ni guru kamu ni ketika ustaz ni blacklist ni berhenti kan aja nah, itu kalau ada ciri-ciri macam tu setan. <laughs> Kerana sudah dikata bahawa Allah kata dalam Al-Quran bahawa iya iya setan itu bagi kamu setru yang amat nyata itulah gunanya kita baca yasin ni sekurang-kurangnya seminggu sekali nak mengingatkan kita bahawa setan itu musuh bukan baca yasin nak bawa air yasin paham? nah masing-masing bawa botol, bawa timbo kadang bapaknya tak datang, anaknya tukang bawa air Ha, macam tu. Cita orang macam ni tukang baca dia. Helo eh, disimbahkan Ayah Yassin tu ke muka bapak budak tu. Ya? Haa macam tu. Itu sudah membuat andaian yang salah. Seolah-olah ha, Ayah Sin itu boleh memberi bekas. Macam tu. Sepaca ya? saja Yassin. Tak kira malam Jumaat, Tak kira malam apa. Cuma abdul lagi malam Jumaat tu. Haa. Ya? Ini tak Malam Jumaat macam wajib Baca ya Baca yasin Macam wajib ha. Dalam pada baca yasin Baca yasin Satan tidak pula diambil Sebagai musuh ha? Ha, Macam tu Makin Allah dimusuh Dimusuhi Orang yang baca yasin tu pun Memusuhi Allah Main tu Dalam yasin tu kata Tidaklah kamu musuhi saya setan, kerana setan musuh kamu lupa orang yang baca yakin itu dimusuhi Allah astagfirullahaladzim, dah tebal ini ingat dong, jangan baca yakin tetapi tidak memusuhi setan yang dimusuhi, ialah Allah, tak mau perintah negara dengan Islam, itu memusuhi Allah nama dia tak mau sembahyang, memusuhi Allah tak mau mengaji agama memusuhi Allah, tak mau sembahyang jamaah memusuhi Allah tak suka dengan ulama memusuhi Allah Bisa atau orang amno sampai sekarang tak suka negara Islam Itu nama memusuhi Allah Kita tanya Agama Islam Betul tak? Cuba jawab Betul tak? Agama Islam betul tak? Betul tak? Haa betul Kenapa tak jalankan? Mana lebih baik kerajaan Islam dengan kerajaan barisan nasional? Mana lebih baik? Mana lebih betul? Ha, cuba jawab Cuba jawab Kalau kamu kata baik kerajaan nasional kafir. Hah. Cuma tak? Mana dia? Kerajaan Islam kah? Kerajaan Barisan Nasional kah? Hah? Kerajaan Islam, Islam, Islam ngapo ngapo tak perintah dengan Islam. Hah, orang, -orang. kamu? Sepalung ko di sini lah. dah. Jangan kau kata kerajaan Islam bagus yang ditegakkan kerajaan Barisan Nasional. Lah. Jadi tak masuklah. Mulut dengan Hati hati dengan perbuatan. perbuatan. Itu nama tak berbetulan bercang bercanggah kita belajar Taukhid jazam muafik ada dalil, sekarang jazam tapi cak muafik apa yang di mulut lain di mulut kata Islam benar Islam betul di sini dah ragu pula pada perbuatan lain pula barisan nasional pula itu muafik ke tidak? Hah? muafik ke tidak? tidak astagfirullahalazim tak faham ke? bila orang mengaji mesin di ini dikacau kacau diganggu ganggu-ganggu awak tak paham ikut mengaji jangan kacau orang mengaji faham astagfirullahaladzim cipta ni pula kadang takut kenakan kacau tak iman dikacau dah takut saya tak maaflah ustaz kita tangguhkan dulu pengajian ini, ustaz kerana ada orang kacau yang mengacau orang tak mengajar jika kita boleh takut lempang itu dilepuk saja mukanya tu saya sikit tak takut dia tak takut Allah kita nak takut dengan dia ha? jumpa lepuk saja mukanya tu bagi lebam biji mata dia apa? nanya saya takut? tunggu depan mesin ha. saya tak lari saya tunggu punya Memang saya nak mati syahir Kedua ha, Tadi ayat Quran yang pertama Percaya tak dengan ayat Quran tu Percaya tak? Hmm. Hey, semua cakap percaya, percaya. Pejabat ugama pun milik kita tanya Percaya Percaya tapi kamu tak jalankan eh? Si Qadis, si Mufti ni dah apa jenis kepala otak Bila hmm? kita tanya Qadis, tanya Mufti Kamu percaya ayat Quran? Percaya di sini, di sini, di sini kalau aku percaya ayat Quran habislah lah periona. Lain, tu Dia percaya di sini, di sini lain. Pada perbuatan lah lain hukum setan yang dijalankan bukan hukum Allah. Denda 400, 600, 800 itu hukum setan, bukan hukum Allah. Kenapa? Tahu saja orang bodoh macam kita, orang dah halim dah. Ini eh, tajuh musabalsah orang panggil dia saibul fadilah, saibu samaha, saibu tai kucing macam-macam. Pun tidak mu fit apa dia cerita. Nauzubillah. Habilah kita buat tegoran ya? Mereka tak senang Dia ya? ya, tak senang. Sepatutnya sebagai orang Islam, diingatkan oleh saudaranya yang Islam, bersetujulah nak dianggapnya kita ni musuh pula. Ha, kita pula jadi musuh dia. Bukan setan itu musuh. Kita yang menegur, yang mengingatkan, itu musuh. Ha, macam tu. Itu mengikut anggapan berjabat agama saya ini blacklist. Selalu tegur, selalu tegur, selalu tegur. kedua firman Allah Taala inna syaitana lakum adu fatihuhu aduwa bahwasanya syaitan itu bagi kamu setru maka ambil kamu akan dia setru itu nak menguatkan lagi supaya kita bersetru berperang dengan syaitan jangan macam yang sudah sudah bertolang... aman dengan syaitan itu dan Edi kata dia Sehingga menakut-nakut Dan sehabis-habisnya Dua ayat tadi itu Adalah menakut-nakutkan kita Supaya kita Memerangi syaitan Supaya kita Menganggap Seteru kepada Syaitan ajam tu ajam tu muslimin Jangan sampai nanti Kita menganggap syaitan itu Tolan Sehingga kita pula berseteru Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ha? Tapi kita tidak menyedari lah yang kita sudah berseteru dengan Allah Kita istihar perang dengan Allah Sebenarnya kita sudah istihar perang dengan Allah Yang berkompromi dengan syaitan. Orang UMNO itu dah lama dah istihar perang dengan Allah Dengan Allah dari pada sejak merdeka lagi Yang Jangkanya dapat aja merdeka Maklumah penjajah tentulah diperintah dengan Kak Kapir sebab dia kafir kita dah dapat merdeka kita pula Islam tentulah kita tegak negara Islam tapi oleh kerana dia anggap Allah musuh diterima oleh syaitan sebagai cuma walaupun sudah merdeka tetap pakai sistem Yahudi Yahudi sistemna sorak. Tapi kita hanya Quran betul. Betul kata. Islam baik. Baik. Dileks ngapo tak tegakkan? Ngamo tak jalankan? Maklum-maklum. Tapi kita. Faham paham itu iman macam tu. Iman ke? Kalau ada tapi, saya percaya tapi itu betul-betul percaya dah. Tidak. Saya percaya maklum-maklum. Cuba, tolong, tolong, tolong takdirkan. Saya percaya, tapi paham-paham. Contohnya, semua orang beriman macam tu, itu bukan iman. Eh, itu semua mengaku beriman. Anak anda Perkara yang kedua. Jadi perkara pertama, ha? bahawa setan itu adalah musuh. Kita kena bersikap keras kasar dengan setan. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah bersikap macam setan. Kita juga kena bersikap kasar dengan dia, macam itu Ha. Kita dengan setan lembut Dengan orang-orang yang macam setan lem, lembut Itu yang setan pijak kepala ha. Setan yang pijak kepala kita Padahal Allah Ta'ala suruh kita bersikap keras Bersikap kasar Bahwasanya ia Sudah kejadiannya atas musuh akan dikau Memang Allah Taala jadikan syaitan itu menjadi satu kepada kita nah, untuk dapat persaingan. Kalau kita tak ada persaingan, tak ada perlumbaan. Nah, kalau mudah aja, senang aja, ya? nah, tak ada perlumbaan, ya? Dan mendirikannya selama lamanya bagi diperperang bagimu. Memang Allah Taala jadikan syaitan itu kata ya? dia untuk memerangi kamu. Ah, ya itu Pagi-pagi Dan petang-petang Melontar akan dikau dengan panahnya Pagi lagi Jadi panahnya kita Petang-petang macam ini Di panahnya kita Maklumlah orang kena anak panah Kalau tak mati Tak Sakit nah. Kalau mati Habislah Mati belajar Mati ibadah Mati pergi masjid Mudah mati Di panah Beli saya tahu kalau tak mati, sakit mana orang sakit, tengah sakit ha, tak bolehlah buat besar buat banyak, buat lama, tengah sakit jadi kita ni macam macam dah kena ni kan macam dah kena pak, panah lah ha, dalam pada tak mati tetapi nak buat banyak pak boh tak boleh, <guluh> nak buat lama tak boleh, nak buat besar tak boleh Tengah sakit Kena panah setan Pagi lagi dah Dia panah kita Itu ah, satu hari contoh Tak boleh lah buat ibadah Kenapa? Setan dah panah. Tak tahulah Sebab kita tak nampak kan hmm. Kalau kita nampak ah, ini, ini satu hari tak baca Quran ah, ni Setan dah panah lu Sampai sakit mulut aku nak baca pun ha, Macam tu Tak nampak kan? <tuh> Dan kamu lalai daripadanya Itu nah, jaga Bila kena panah setan Pagi hari itu dah lalai lah dia bila petang macam ni kena panas seton malam tu dah orang tu siang tadi dah lalai malam pun lalai lah. sebelum daripada tidur lalai nak sembahyang sunat taubat lalai nak sembahyang sunat al-jad lalai nak sembahyang sunat mutla lalai daripada berzikir. lalai daripada berwirid lalai daripada beristighfar lalai daripada bertasbih lalai daripada bersalawat lalai daripada membaca al-quran yang dia ingat malam nak tidur Kerana tadi siang dah tengah Ini orang lalai Ini orang lalai Kerana pedang-pedang tidak dipanah oleh setan Lalailah bekal-bekal matinya lalai Macam kita ni lalai dengan bekal mati Dengan duit ingat Dengan harta ingat Dengan rumah ingat Dengan dengan benda-benda dunia ingat Tetapi dengan bekal mati ngapainya pun lalai Apa kita sangka bahawa kita mati akan bawa dunia ni Rumah-rumah kita nak bawa ke? kereta proton wirana bawa ke? Handphone kita nak bawa ke? Heh. Ke kebun getah kita, kebun dusun kita bawa ke? Pangkat besaran kita bawa ke? Anak-anak kita yang kita selama ini megah-megahkan pegawai itu, pegawai ini, orang besar tu, orang maksad itu, dia boleh tolong kita ke? Kami kita lalai, Tapi orang yang sudah ada keilmuan. Ai. Nampaknya macam kena panah petang ni oleh setan Sampai aku lalai beribadah ibadah ni Takkan dia macam ni lagi Dia nampak diri dia Takkan macam ni lama lagi Tentu tak lama lagi mati ni ha. Tapi kita rasa tak mati Tak mati semua kata tak mati Ha, bila kita kata tak mati, memang tak ingat mati lah. Macam mana? pula kita tak ingat mati. Kita kata tak mati kerana sudah dipanah oleh syaitan sampai kepada lupa, kan mak? Bila lupa kan mati, lupakan bekal bagi mati. Itu bahayanya. Nah, Insya Allah. Bila kita sudah belajar begini, jangan sampai kena panah. Setiap petang, setiap pagi, sampai siang pun tidak ingat bekal mati, cuma ingat bekal hidup. Malam pun sampai tak ingat bekal mati eh? Nak senang-senang, nak lihat-lihat sahaja ha, Langsung kita bertindak Sebelum tidur Menghambakan diri kepada Allah ha, Sebelum tidur Menghambakan diri kepada Allah Semayang sunat taubat ha, Semayang sunat taubat Semayang sunat hajat Meminta pertolongan Allah Ya Allah Lemahnya aku nak beribadah kepada engkau Tolonglah Ya Allah, lemahnya aku ni nak meninggalkan dosa yang kau benci, yang kau marah Tolonglah Bukan kita hajat Nak kaya lagi, nak senang lagi eh? Hajat kita minta to'at, minta ibadah kepada Allah Kemudian, dia belum mengantuk lagi Semayang sunat telah Ataupun mengkodok semayang-sebayang dahulu telah kita luputkan Kemudian, kau belum mengantuk juga lagi Ambil Quran kalau tak mahu baca Quran berzikir apa salah apa salah? tapi oleh kerana setan dah panah terduduk lah kita ha. terduduk lah kita ha. cuma bercadang nak tidur bercadang nak masuk kelambu ha. nak romes ha. nak nembak aja dalam kelambu Ha, Ini nak gunakan senapang Jawa dia tu kan. Senapang Melayu, senapang Banjar tu. Senapang dah tua pun, mana mau meletup lagi. Ha? Ha? Ya, terlentuk sana, terlentuk sini. Ya? Ha, nak nembak lagi. Ha. Tak payah nembak. Dah tua-tua. Dah puas nembak dulu, muda-muda. Bawa mendekati Allah. Macam itu. Ha kumpul bekal-bekal mati ya. takkan kita orang tua-tua ni tidurnya? orang tua-tua ni tidur dah tak nyenyak ya. yang nyenyak kalau budak-budak nyenyak nah, makin tua makin tak nyenyak tidur makin tak sedap makan makin tua macam tu ya. tapi makin tua kita ni makin sedap tidur lagi pun boleh tidur panjang sikit dia pun berjam pejam tidur Kepat... kita penat-penat baca kitab dia tidur-tidur lama-lama saya balim dengan dia Ah, ha? ha, tu susahnya ngajar orang tu, tu. Ha? keras sikit sakit hati panas selingan lama sikit tidur ngantuk ha? apa batuk batuk? Ya <coughs> <Dia> panjang kan <coughs> mengaji ni belum kan setengah orang tu dia batuk batuk panjangnya panjangnya gitu <coughs> dia nak cakap panjang takut dia tak payah eh dia buat batu-batu. Ha, ini sebenarnya memang batu kan? Maka betapa ada kelakuan itu kemudian adalah pada kamu satu faedah yang lain dan yaitu bahwa saja engkau di dalam ibadah bagi Allah taala. Betul. So, ya? Jangan hinuraukan panahan setan dari itu. Jangan sampai kamu lalai dipanah oleh setan, ya. Artinya kamu ambil perkara yang memberi faedah, memberi untung. Apa dia? Beribadah bagi Allah, Allah. Ha, Tak ada rugi tonton. Baca Quran tak rugi Jikir tak rugi, semayang sunnah Tak rugi, istighfar tak rugi Tapi kita tak tahu ha, Tak tahu untung akhirat Yang kita tahu untung dunia saja. Dan menyeru bagi makhluk ha, Ajak Macam saya ajak tonton, nanti. Sebelum tidur, ibadah dulu Jangan terus-terus tidur Jangan terus-terus roman Tahan macam tu. Nabi Muhammad pun ada bini juga. Dia tak terus terus ramen, tak Dia ibadah dulu, baru romant. Faham? Kita terus terus romant, terus terus romant. Uh, hmm. lembu malam pun tak kuat romant. Ya? <laughs> lembu malam malam mana ada kuat romant? Siang aja dia romant. Kita siang malam. Ilah <laughs> la ilah Allah punya hebat. Lebih daripada bapa lembu. <laughs> Siang Roman, malam Roman. Oh ini tentu bapak babilan. Nak uzailah. Asli itu aja. Dan menyeru bagi makhluk kepada pintu Allah Taala dengan perbuatan kamu dan perkataan kamu. Hamsim tu. Kita lakukan perbuatan-perbuatan yang menyeru kepada keridhaan Allah. Pintu tu mana keridhaan? Bukan mana pintu tu Tuhan ada rumah? Ada banglo tak? Nah, seru anak, istri kawan-kawan Kepada Melakukan perbuatan Yang mendekat, mendekatkan diri kepada Allah Menghambakan diri kepada Allah nah. Dan syaitan Lawan perbuatan kamu nah. Dan cita-citanya Dan kehendaknya Dan penceraiannya Menahankan daripada yang demikian itu nah. Tahan sungguh sungguh, eh? Kehendak kau ndak syaitan. Kita cita syaitan, ya. Eh? Maka jadilah bahawa senyang kau berdiri. Pada masa itu kita menanglah, kita lah berdiri. Kerana kita menumpukan beribadah, menumpukan mengajak orang kepada mendekati Allah, mengajak orang melawan, syait, melawan syaitan, melawan setan. Kita berdiri. Kita menanglah maksudnya. Eh? Dan diikat engkau supaya marah syaitan. Kita dengan syaitan tu Punya marah macam kita ikat pinggang macam, macam tu kan Kita dengan syaitan gerom macam tu, ikat pinggang macam tu. Ha, kita bukan ha. macam ni, macam ni, ni. sorong tengkuk. Itu yang disembelih oleh syaitan. Dan kerja kita dengan syaitan kena macam ada macam ni. Dengan orang-orang amloh yang nak kacau kita mengaji Kita digunakan dia macam ni. Tak ada kerja lain Kata-kata orang mengaji Kata-kata agama Tak ada kerja lain Cakap dengan saya macam ni cara kita insya ha, Allah tengok kita macam ni Dia tunda ini kita yang tuduh Dia macam ini Setan semua dah macam ini Kodi, kan? oh, Mubi, Ulamak Perbazaan, sorong Kepala <laughs> Setan cekak pinggang Dan melawankan dia dari binasa akan dia ya? Daripada membinasakan akan dia Dan membinasakan akan dia Kita kalahkan setan itu Dan ia pula ikat pinggangnya ha, Setan pun cekak pinggang juga Nak melalahkan kita ha, ha. Supaya berseteru akan dikau Dan berperang akan dikau dan menipu daya akan dikau Hingga memindah sekan akan dikau Segala kelakuan engkau Setan pun di cakap pinggang juga nak mengalahkan kita Sampai habis dah ya Akidah dah habis, ugamah dah habis Syari'at dah habis, tauhid dah habis ya Ibadah dah habis Tetapi, nak diharakkan dikau Harak tu maknanya binasa Ini orang ni pandai cakap Arab kadang kadang tersasul Dia cakap Melayu kepada Allah Dihalat punaknya Diminasakan dikau sekali-kali Kerana tiada sentosa Daripada pihak engkau jauhnya ha. Sampai tak sentosa syaitan Kalau kita jauh dengan dia Semboleh-bolehnya Kita rapat dekat dengan syaitan ha. Tengok kita dekat dengan Allah ni Ui, Cukup marah dia ha. Cukup benci dia Kita ha. juga orang-orang yang sudah perangainya syaitan dengan orang yang mendekati Allah Cukup marah dia, cukup benci dia Cukup sangsi dia macam-macam. Maka bahawasanya ia Yang menjahatkan Dan menyengaja dengan membinasakan Orang yang tiada mengeras Siapa-siapa yang tidak mengerasi setan Orang itu akan dapat kejahatan Dan dapat kebinasaan daripada setan Dan tiada melawan akan dia Orang itu kalau tak melawan nah, Setan mudah mem, apa ini, Mengajak kepada kejahatan tetapi orang yang benar-benar, ada? -benar akan dia dan muafakat fakot akan dia seperti kafir. Orang yang uh, satu haluanlah dengan setan, siapa? Siapa? K? Kafir. Yang sehaluan dengan setan, dia kafir. Kita suka pemerintahan kafir, suka pakaian kafir, suka hidup cara kafir. Itu sehaluan dengan set setan. Satu geng lah. Ah, hmm, satu parti. Hmm, ah, itu. Ah, hmm, dia ni parti aku dikata. Oh, hmm, ya. kalau ya sesuai dengan kapir, itu nama syaitanlah tu. Dalam kitab ni kata semua apa, akan dia seperti kapir dan ahli dolalah, hmm. ahli dolalah, ahli sesak. Hmm, orang yang sesat-sesat itu. Ya. Apa juga yang bercanggah dengan Islam ya, Tak berbetulan dengan Allah Itu sesatlah nama dia ha, ya. Dan ahli rubah Pada setengah kelepuan Ahli rubah ni apa? Ahli yang gemar ha. Dia tak jadi setan Cuma menyokong saya Setan ha, Menyokong saya ha, Maklum-maklum Kenusok kena sokong dia tak setan dia jadi penyokong pembantu ha, kepada setan ha? Ha, kalau kita tak macam itu susahlah malam-malam kita duduk ha. di kalangan mereka kena masuk juga kena masuk setan itu setan juga kalau tak masuk setan tak selamat nanti setan-setan tahu aku tak masuk eh? setan maka betapa ada sangka kamu menyengajanya betapa bagi orang yang berdiri kerana memarah akan dia ha, ya? dan bersunyi bagi melawan akan dia kita tak marah ya? ha? langsung tak marah tak marah kepada setan ha, itu yang kita tidak berdiri ya? ha, istihar perang dengan dia maka baginya tiba-tiba serta segala manusia itu berseru ya? semua manusia bermusuf serta mu rupanya bila kita melawan setan Manusia pula menganggap kita ni lima Selagi kita berkawan dengan setan Manusia menerima kita jadi kawan dia Jadi apa tu? Akhir zaman macam itulah Kalau kita melawan setan Tak ikut jalan setan Nanti manusia akan Menganggap kita musuh nah, Kalau kita ikut setan Kerana manusia semua dah jadi setan Maka kita diterima sebagai anggota masyarakat nah, Macam tu Kemudah syaitan Macam mana Ulama-ulama syaitan Hadir-hadi syaitan Ustaz-ustaz syaitan Menteri-menteri syaitan Amno-amno syaitan Macam, Macam mana Kita pula tak mampu Macam mana yang kita Masuk juga dalam golongan syaitan Hai, segala orang yang mujtahid di dalam ibadah Orang yang bersungguh-sungguh dalam perkara ibadah Dan pengetahuan bersetuju Orang yang tahu mana musuh, mana kawan Dan yang tertentu Bahawasanya pekerjaan itu sangat cita-citanya eh? Pekerjaan kita itu melawan setan itu Kena sungguh-sungguh Atas kamu itu, barang yang menolong akan dia Terlebih sangat keras tolaknya itu dirimu dan hawa mu. Jadi penolong setan nomor satu, pembantu setan nomor satu, sebab nafsu ke, nafsu kita hawa nafsu dihitulah kita, Dia merasuk hawa nafsu, ya, ha. langsung daripada dalam setan sudah menggerak mendorong kita kepada melawan Allah, melawan Allah. Ha. Dan baginya pula beberapa asbab, sebab-sebab yang lain ada selain daripada setan menyerak. Daripada dalam mengikut awan nafsu kita. Dan tempat masuk. Banyak lagi tempat-tempat masuk. Untuk mengalahkan kita. Dan beberapa pintu. Banyak pintu-pintu masuk. Ha, ya? Setan itu untuk mengalahkan kita. Memperdayakan kita. Ya? Dan engkau daripadanya lalai. Ya? Dan kita pun lalai. Mengenai dengan pintu-pintu masuknya. Sebab-sebab masuknya itu. Bidak kita. Bagi kawalan yang ketat. Ha, setan senang masuklah. Ya. Sanya telah benar Yahya bin Muaz Ar-Razi rahimahullah taala sekira-kira berkata ya ini kata Muaz bin Muaz Ar-Razi ya. Yahya bin Muaz Ar-Razi apa kata dia ini orang yang sudah berjaya melawan saya setan lepas itu dia boleh cakap macam kita ni sudah jadi setan mana berani cakap mana boleh cakap kita pun tak tahu yang kita dah jadi setan dah jadi ustaz setan dah tahu dah jadi haji setan dah tahu dah jadi amno setan dah tahu yes. <coughs> berkata ya, bermula setan tidak ada pekerjaan. Setan tak ada kerja lain. Dia kerjanya cuma menipu daya je. Kita banyak, huh? banyak kerja. Berajalah, tidurlah, cari duitlah, ibadahlah. Ha. Patutlah dia mudah mengalahkan kita. Dia satu tumpu nak menyesatkan kita saja. Dan kamu masuk banyak pekerjaan. Kita pula sibuk dengan pekerjaan. Dia cuma satu pekerjaan menyesatkan anak-anak. Adam. Melihat ia akan di kau Dan kau tidak melihat akan dia Setan nampak ke? Kita, kita tak nampak say. Setan, aku senanglah. lah oh, Dia sekarang sedang berada di masjid. Keluar masjid jaga dia Aku ajak dia ikut jalan aku Kita tak nampak setan ha. Tapi orang-orang kasat nampak Orang yang sudah kasat Orang yang sudah melawan setan Dia nampak Saing ha. ya. dia kan punya penuh setan ni Bicara berjalan tu nak kena kuat macam ni baru boleh jalan. Sudah banyak setan tu. Ha macam tu. Macam hidup keluar masjid ni dah ditunggu di pintu tu. Ha ada yang nak tarik telinga, ada yang nak tarik tangan, ada yang nak tarik janggut. Ha itu yang ditarik sampai rumah orang tu tidur. Ya. Janggut orang tu tu ditarik. Ha, tidur masuk kelamu. <laughs> pandai setan kau ngaji lah tak payah amal betul. Ngaji tu pun dah pahala tu Tak payah amal kata kau dah tua betul. Mari masuk kampung. Pandai <laughs> betul setan. Hai, ngaji di masjid, di ma ngaji di Madinah, ngaji di India bertahun-tahun. Keluar mengaji jadi ulama setan, tidak jadi ulama Allah. Tak boleh tu. Ha Kerana setan itu dia nampak kita, kita tak nampak dia. Tak nampak dia Dan kau lupa akan dia Dia tidak lupakan kau Setan tak pernah melupakan kita Tapi kita sudah melupakan set setan Ya patut hmm. ya, dia kau boleh lebih berjaya daripada kita mengalahkan dia Dan katanya, Daripada diriku, diri kau Bagi setan akan senut Beberapa menolongnya oh. Yang menolong setan tu ramai Ya, macam kita ni tak ada yang menolong. Kita nak ibadah pun tak ada orang tolong. Orang kacau, ada orang gangguah, ada. Nah, tapi setan banyak menolong dia. Setengah daripada penolongnya ialah manusia sih, minajin, hewan ras. Maka tiba-tiba tak dapat tiada bagimu daripada berlawan, berperang akan dia. Tiba-tiba ya. hmm. disuruh kita memerangi dia pula, ya. dan mengeras akan dia. Dan jika tiada maka tiada sentosa daripada binasa dan kerosakannya fatah kalau kita tak sungguh-sungguh melawan kerana dia nampak kita ya? kita tak nampak dia ya? kita banyak pekerjaan dia cuma satu pekerjaan ya? maka kita sentiasa di dalam kebinasaan sentiasa dalam kerosakan di atas tegahan tipu daya daripada it, iblis syaitan la naullah jadi saya rasa cukuplah setakat tu pengajian kita buat malam ni sehingga mana kita meminta taufik dan hidayah daripada Allah mudah-mudahan ditolonglah kita semua ni yang lemah-lemah ini. daripada melawan akan setan itu sehingga kita berjaya menjadikan setan itu adalah setro dan Allah itulah tau kaulah insyaallah sekian wallahu alam wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh